Hej och välkomna till Sweb TV Nyheter. Den amerikanska nyhetskanalen Fox News säger sig nu ha talat med en källa inom den amerikanska underrättelsetjänsten CIA som man menar har goda insikter i underrättelsetjänstens ännu dolda arkiv. Källan hävdar att CIA var direkt inblandade i mordet på landets tidigare president John F. Kennedy i Dallas den 22 november 1963. Det är Tucker Carlson som för fram nyheten som han menar inte härrör från en så kallad konspirationsteoretiker utan från en person med direkt insyn i den information som undanhålls det amerikanska folket. Carlson menar att höga företrädare inom CIA– –har känt till detta ända sedan mordet skedde i november 1963– –vilket skulle inkludera Obamas CIA-chef John Brennan– –och utrikesministern under Trumps administration Mike Pompeo. John F. Kennedy sa det under sin tid som president– –bland annat att han hade för avsikt att splittra CIA i atomer– och utmanade även bankmakten genom att signera exekutiva orden 11110. Som bland annat innebar att USA själva utan en kostnad av ränta skulle kunna trycka egna pengar. Utan att blanda in den privatägda och vinstdrivna centralbanken Federal Reserve. Efter att presidenten mördades återkallades den exekutiva orden och Federal Reserve fortsatte att tillverka amerikanska dollar så kallade Federal Reserve notes. We spoke to someone who had access to these still hidden CIA documents. A person who is deeply familiar with what they contain. We asked this person directly, did the CIA have a hand in the murder of John F Kennedy, an American president? And here's the reply we received verbatim. Quote, the answer is yes. I believe they were involved. It's a whole different country from what we thought it was. It's all fake. It's hard to imagine a more jarring response than that. Again, this is not a, quote, conspiracy theorist that we spoke to, not even close. This is someone with direct knowledge of the information that once again is being withheld from the American public. And the answer we received was unequivocal. Yes, the CIA was involved in the assassination of the president. Now, some people will not be surprised to hear that. They suspected it all along. But no matter how you feel about it or what you thought about the Kennedy assassination, pause to consider what this means. It means that within the U.S. government, there are forces wholly beyond Democratic control. These forces are more powerful than the elected officials that supposedly oversee them. These forces can affect election outcomes. They can even hide their complicity in the murder of an American president. In other words, they can do pretty much anything they want. They constitute a government within a government, mocking by their very existence the idea of democracy. As cynical as we have become after 30 years of watching government officials ignore the voters who employ them, we were shocked to learn this. It's not acceptable. I Sverige har bankproblematiken illustrerats av bankernas behandling av Nya Dagbladet som har meddelat att man kommer att inleda en kursändring i sin nyhetsrapportering sedan tidningen blivit utsatt för omfattande krav från sin bank om så kallad kundkännedom samt har fått flera funktioner i banken låsta. Nyhetstidningen släppte igår en artikel som tar upp exempel på och beskriver hur svenska banker på till synes godtyckliga grunder stänger ner sina kunders privata konton med hänvisning till bristande kundkännedom och påstådda misstankar om finansiering av terrorism eller penningtvätt. Enligt Nya Dagbladet har en person med god insyn i bankernas säkerhetsavdelningar eller kundkännedomsavdelningar– Meddelat att personalen på dessa avdelningar är hårt stöjda av sina chefer och att kundkännedomsavdelningens befogenheter är det stora problemet. Bankernas agerande i frågor om kundkännedom har lett till att tusentals svenskar har fått ett praktiskt helvete när bankerna med mycket kort varsel ryckt bort banktjänster som är nödvändiga för att kunna betala mat- räkningar och hyra. Man tar upp hur barns sparkonton har blivit spärrade och hur en sexbarnsmamma fick sitt konto avstängt för en överföring avseende summan av ett barnbidrag efter att ha svarat på frågor om kundkännedom. Migrationsverket ska skärpa sitt arbete för att återkalla felaktiga uppehålls- och arbetstillstånd det är migrationsministern Maria Malmer Stenergard och Sverigedemokraternas vicepartiledare Henrik Winge som har presenterat åtgärderna i form av en utredning som även ska se över vilka ytterligare möjligheter till återkallelser som EU-rätten ger på området. Enligt tidavtalet ska migrationspolitiken stramas åt så mycket som det är möjligt inom ramen för vad EU-rätten, asylrätten och andra konventioner dikterar. Flera medier har uppmärksammat om att det finns slitningar inom tiddössamarbetet gällande synen kring migrationsfrågan. Inte minst blev det uppenbart efter att Liberalernas partiledare Johan Persson i en intervju med Expressen kallade Sverigedemokraterna för brun surja och menade att Liberalerna satt stopp för migrationspolitik de ansåg vara för långtgående. Som Sweb tv nyheter tidigare har rapporterat om var det motstridiga besked från statsministern och Sverigedemokraternas partiledare under SVTs partiledardebatt vad gällde framtida möjligheter att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd. Jimmy Åkesson menade att detta skulle vara en möjlighet. Och Det är det som är paradigmskiftet eller en bärande del i paradigmskiftet. Att vi måste komma dit, vi måste komma till att vi kan inte ta hit människor under förutspeglingar att vi ska hjälpa dem som flyktingar och sedan förvänta oss att de ska bo här och leva på svenska skattebetalare resten av sina liv. Statsminister Ulf Kristersson poängterade istället att det var frågan om att de med permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli medborgare. Ja, vi kommer utreda möjligheten att ha enbart tillfälliga uppehållstillstånd och sen så för människor som har permanenta att bli svenska medborgare. Under pressträffen avseende möjligheten att kunna återkalla fler uppehållstillstånd medverkade Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Winge, vilket var första gången en Sverigedemokrat deltagit vid en pressträff på Rosenbad. Enligt uppgifter från källor i Sverigedemokraterna finns det ett missnöje hos partiet hur regeringen tolkar tidavtalet. Och källorna menar att det kan vara så att partiets ledning krävt närvaro vid pressträffen av det skälet, men det är inget som kan bekräftas. Under pressträffen underströk migrationsminister Maria Malmö stenergard att fler uppehållstillstånd behöver återkallas- och en fråga från TV4: Menade hon att de som till exempel reser hem till länder de påstås flytt från kan få sina uppehållstillstånd återkallade? Det är ju så här att om man åker tillbaka inom kort tid efter att man har beviljats ett uppehållstillstånd för att man har påstått att man behöver skydd från det hemlandet som man då har lämnat. Men man sen ändå åker tillbaka som turist inom kort tid till det landet. Ja, då indikerar det ju att man kanske inte har det behov av skydd som man uppgav i samband med ansökan. Även problem med invandrare som fått uppehållstillstånd för studier men sedan använder sitt uppehållstillstånd av andra skäl är ett tilltagande problem enligt Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Winge. En rapport från Migrationsverket visar. Att det finns starka indikationer på ett omfattande missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning. Det är angeläget att motverka missbruk av det här systemet. Och därför så innehåller uppdraget också en särskild punkt om att Migrationsverket ska utveckla sitt arbete med ärenden om återkallelse av sådana tillstånd när det finns indikationer på missbruk. Och ett sådant missbruk det kan till exempel vara att tillståndet används för andra syften än utbildning i Sverige. Sveb TV Nyheter kontaktade Migrationsverket för att få besked om hur många fler uppehållstillstånd som kan komma att återkallas till följd av regeringens nya uppdrag till myndigheten. Och varför inte Migrationsverket prioriterat denna verksamhet tidigare? Du vill att vi ska säga in i framtiden eller? Ja precis, om ni har någon uppfattning om vad, vad, mm, vad det kan vara. Vet du vad du skulle kunna göra med det jag har, jag har en kollega som jobbar särskilt med den frågan. Du skulle kunna formulera dina frågor i ett mejl och skicka in till oss så tittar vi på det. I mejlsvaret från myndigheten fick vi inga svar på våra frågor utan ett allmänt hållet svar som liknade det som redan presenterats på pressträffen av migrationsministern. EU-kommissionen meddelar nu att man vill göra ändringar i medlemsländernas skattesystem- –och införa en europeisk moms. Tilltaget sägs göras för att bekämpa bedrägerier– –och ska möta EU-kommissionens ambition– –om att modernisera och digitalisera momssystemet. Uppgifter om alla fakturor som betalas av och till företag– ska samlas i en gemensam EU-databas– –där rapportering till Skatteverket ska ske nästan i realtid. Skatteverket välkomnar utvecklingen som man menar kan medföra minskade momsbedrägerier och skattefel. Om svenska företagare kommer att välkomna ytterligare momsavgifter är dock i nuläget oklart. Journalisten Joakim Lamott dömdes igår för grovt förtal mot den så kallade näthatsgranskarens företrädare Thomas Åberg. Åberg har gjort sig impopulär i landet genom att ha låtit sina djur som han hade på sin gård svälta ihjäl under plågsamma omständigheter. Utöver svält av djur har Åberg även stämt juridiskt svaga personer som äldre och deprimerade människor som har kallat Åberg för djurplågare och som skrivit kritiskt på nätet om den svenska migrationspolitiken. Organisationen Näthatsgranskaren har under tidigare år stöttats av den svenska staten och har erhållit miljonbelopp av skattebetalarnas pengar i form av bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. Trots att det står klart att djur som ägts av Åberg har dött till följd av vanskötsel och svält Bland annat då Åberg rest hemifrån under längre perioder så har Åberg gjort det till en affärsverksamhet att stämma de som kallar honom för djurplågare. Flera har argumenterat för att Thomas Åberg i egenskap av företrädare för en statsfinansierad organisation är att betrakta som en offentlig person– Lamotte hävdade under rättegången att hans journalistiska publiceringar av information kring Åberg är motiverade just av den anledningen. Men rätten valde att inte gå på Lamotts linje och dömer journalisten till grovt förtal och dagsböter. Dessutom ska han betala Åbergs rättegångskostnader på närmare en kvarts miljon kronor. Men Lamotte säger att det får vara värt enda öre. Han menar att domen är lite av en skandal- och att det visar på att vi inte har någon vidare yttrandefrihet i landet. Det svenska rättsväsendet har tidigare låtit bli- att inleda förundersökning då Joakim Lamott anmält hundratals hot- som riktades mot honom och hans familj- i samband med hans journalistiska arbete kring kriminella gäng. Lamott har därför i somras- meddelat att han kommer att avsluta sin journalistiska verksamhet. Det var allt från oss för idag. Tack så mycket för att ni har tittat och vi på SvebTV önskar er en trevlig helg och en fin fjärde advent.